сказав він. «Чому ж тут перед ним притулок синів Прометея?» здивувалась вона. «Щоб вічно терзатися болем?» «Щоб не забути?» заперечив він. «Як тебе звати?» «Геліон, моє ім'я». «Твоє знаю. Ходи за мною». Він розгорнув кущі, заглибився в темінь печери. «Кілька кроків, Ігіпатія побачила вогонь світильника, поставленого на чорну кубічну скелю моноліт. Полум'я осявала склепіння підземного гроту, у глибині якого напівлежала постать титана, висічена з блакитного мармуру. Велетенське тіло напиналося в немислимих зусиллях вивільнитись від полону, але кайдани не піддавалися. І здивувалася Гіпатія, бо не побачила вона на руках і ногах Прометея ланцюгів. Що ж тримало його? Очі титани дивилися вгору, у нескінченність, у них котило хвилі море страждання. «Що тримає його?» – запитала Гіпатія. «Ти знатимеш про це?» – сказав Геліон. «Іди сюди, сідай». Він підвів дівчину до стіни, посадив її на сніп свіжоскошеної трави, сам примостився навпроти. Почав розпалювати вогонь у заглибині. Полиски грали на ескетичному обличчі, біля зімкнутих вуст залягала задума. Багаття набирало сили, весело тріщали іскри, гіпатію обняла хвиля тепла. — Радіє дарунок Титана, — ніжно звався Геліон. При його сяєві можемо говорити. Скажи, сестро, ти шукала мене в інших місцях? Шукала. Ти питала в богів? Так. Чому не вдовольнилася ними? Там нема відповіді, палко мовила дівчина. Лише поклони, покірність і невмоливий закон. Боги зупиняють пізнання, а без нього я не мислю життя. Зупини не розум божеволі. «Це правда», кивнув Геліон, «чого ж ти хотіли від них? Чого ти жадаєш тепер? Свободи і невмирущості». «Невмирущості не можна добути», заперечив Геліон. «Хто так вилів, хто сказав?» Гнівно назвалася Гіпатія. «Невже і сини Прометея?» «Завжди», простягнувши руку до дівчини, мовив Геліон, «стримай свій гнів». Не або є, або її нема. Те, що з'явилося, виникло в світі числа, мусить вщезнути. Як же можна дати свободу тому, що заковане ланцюгом міри? Чому буде вияв свободи для смертної істоти? Отже, треба в собі виявити те, що одвіку віку було невмирущим і буде таким поза всяким велінням закону і дати йому свободу. Сини Прометея знають тайну свободи, вони прагнуть її. Це заповіт вогняного титана. Чому вони в таємниці чині? Чому не діють відкрито? Світ оплутано сіткою деміургів, владних і жорстоких богів, байдуже як вони називаються Зевсом, Єговою чи Ормуздом. Суть їх одна: створення в людині гуртової свідомості, нав'язування людям страху перед небесним суддею. Панувати можна лише над рабськими душами, бо вільний дух поза досяжністю тиранії. Заповідь Прометея – вільний дух, який могутніш всяких богів. Ось чому сини Прометея не можуть іти відкрито в цьому світі. Люди жахаються гнітої сили богів, вони добровільно допоможуть жерцям надіти ще одні кайдани на руки й ноги Титана. Ми повинні ждати свого часу якого, коли? Часовизволення, сестро, він настане неминуче, як схід Ясного Сонця Титана Геліуса. Віками жерці виховують нашу розум і душу міфами про богів та героїв, про творення світу й одвічне панування олімпійців над смертними. То брехливі міфи Гепатії, нині ти почуєш прадавні міф який передають з вуст вуста сини Прометея, в ньому тайна світу, його доля і грядуще завершення. Де його початок? Звідки той міф почули люди? Від самого Титана».